Och så vill jag för alla er som har slagit på radion ganska nyligen berätta att söndagsposten idag tyvärr måste utgå med anledning av issvårigheter i Åretsund som helt omöjliggör någon som helst transport. Jag vill också berätta att vi har inte haft någon möjlighet att få ut varken söndagspost eller bytt vad på 14 dagar vid det här daget. Ingen förbindelse med land har vi alltså haft på ganska så länge och det betyder att vårt brevförråd börjar tryta ganska så ordentligt. Vår styrelseklocka visar på en minut i tolv. Nu när Elvis sjunger Do the clam".